A, zabaldu dugu. <laughs> Hai, zabaldu dugu best, eh, ba, ba, ba, badira eta bestaldekoak ere badit, baditugu, aga onlarriak baditugu bestaldetik dina. Bon, Paulak bintzatuko dira geroa aga onlarrien partez. Ara, zabaldu dugu eta indianoak eh, bon, hoi dugu, badugu uh, bon, uh, uh, ekspedizion hori, baina ez hoi bakarrik eta gero uh, penchaz, uh, egira eta uh, eskoaletxe bat ere muntatuko dugu, Pierre miklonen. Hala, jadanik, uh, uh, i, uh, huay, lehenagia pausatutu, pausatutu dugu, dugu eta bustoa, no? Harri bat zen, eta gero, uh, la, elduden urtean uh, etxe berri bat izain ja, da. Hauri euskal etxe bat bazten jada, baina eraikuntza berri bat eskenatuko da. Bara, etzen ofi ofizialki uh, ezagutua. Hala, uh, ezagutua da ofizialki uh, eskal, uh, eskal uh, jauraltziak... Uh, Jaunlaritzak ezagutzen du beraz, Euskal uh, Diasporako Euskal Etxebezala. Bai. Ados. Horregatik hautatu duzu beraz, Zempierre Mikolon helmuga ezaitea, eh? Hoi da, ba. Oh, Eta ternua, beraz, ternua, abia pundua. Ba, ternua. Ba, ba, ba, ba, ternua handia da, ba, ternua, eh? duzu, uh, ternua, ba, duzu, uh, ba, edemu, uh, alim, alimaliada, ba, inan, uh, ala, uh, handik joanen gira, Zempierre erartea, da. Bazen, uh, zerbait gibelian eritek nua ez, eh? euskal egitik jo uh, itz joan baitira harata? Abai, abai, bai, bai, bai. Hemen dik lehenik eta gero bestaldetik. E, joan dira, e, bon, ba, lehenik balearen uh, giletik eta gero uh, bakalauaren dako ere. Eta han egon dira. mendian mendean, emengo uh, euskaldunak han egon dira. Eta huai bada eta... Beraz, uh, diaspora ba, inportanta bat, zempier uh, miklonen. Horekin mm, hagemanetan zirezte, pentso dut, aspardi? Dia... Ha, <laughs> irurt, haini zela danean eta unen montatzen, eta, bo, alara. Ara, ara. ara zer agera ukanduzue, uh, proiektua ipatu diezuelarik? Ni, ni jadani kani egon ditzen, beraz, uh, ango jendeak ez hau dituen eta... Bea uh, Gero oder guretako uh, uh, uh, bon uh, gurutako hemen askaleria nes zuten lehenik uh, bon uh, Saint-Pierre-Miclon munden ta eta, bon, eta e, ginditugu gauza batzu aurrekin ere e, ikastola itsasuko e, ikastolarekin uh, kamboku eskola batekin uztaitzeko eskola batekin eta izan dira lanean Batzuk uh, balearen gainean, bestiak diazporararen gainean, eta huai uh, aurkikiek ere badakiteen bak, nunden Zenpier eta Miklon. Mm -hmm. eh, lan interesgarria ez da dudarik, haipatu ez duguna, da bai, ternu eta Zenpier e Miklon lotuko dituzuela, baina, arraun naz, eh, eh, traineru bat ere duzu edo, igorria duzue jadanik lekuratak? Bai, arribatu jadan ikan, e, igorria dugula e, jadanik bilate, igorria dugula. Eta handa, goitian, gure goitian, pazentzian. <risa> eta, guai, bon, uh, prez gira. Eta antzu prez, guai, kusko dugu lehen ignoradean gure untzian. Eta, guai, bon, prez gero. Ara, gero, uh, desberdintasuna tasuna, uh, egin izan dira espedizioak, bi milata mairuan, bi lehena bi milata iruan izan zen, horiek biak, uh, Saint Laurent Ibaian, uh, ziren, eh, Ibaian zehar, Aldi honetan, uh, itxasoa duzue uh, ibiliko, hori berbara, Paula azuka aipatzen aldi duzu Paula Sarrón. Agauna egitea, itxasoa desberdina dina izanen da, ala ibaian bezala? Abai bai desberg dina izanen da, zanta. <coughs> um, bon, gainera da, Ipar Atlantikoa, beraz, bon. horrek egiten du, izaiten alditu gula gulatu ahundiak, izaiten izanen ditugu ere bai balintzatxarrak aizaren aldetik. Pentsatzen dut ahizeak um, azkari okoduela, eta gainerat uh, leku hori ezagun adazen, lano hainez izaitena, eta beraz um, ahas gaizki ikustan da lekuetan, eta gauza guzi horiak egiten dute um, balintza bereziak direla. Eta, mm. eta, eta gainerat, uh, ibaietan bezala hor korronteak ere bai izan ditugu, beraz um, balintza bereziak eta berriak pixkat guretzat. Agizku txua dela ezan daiteke, edo ez hainbistea lehiri? Bai, bai, bai. Eh, bon. eh, egia erran traineruak ez dira, baitez bada eginak olako ibilbide luzeak egiteko. Eh, Arraun lariak bada kiteongi eh, ipurdiko minak zer diren. Eh? Zenta, bon, zinez ez da, nore gendut da... Mm, agase gokia horako distantzia egiteko eta itsaso pisik izakarrean ibiltzeko, ere ez da ez da um, aixi ibiltzen beraz uh, fite arriskutsua bilakatzen alda demora txarra bali madugu uh, urez betetzen alda trainerua eta beraz horren dako kalkulatu ditugu gauzak kuntsa intzinetik eta izanen ditugu seguritatea egiteko itxasuntzia gure onduan Indianoak espedizioko bikide gurekin, Paula Charon eta Michel Lastiri, uh, bai, Ternua eta Zempierre et Mikolon lotuko baitu espedizio unek uh, haste huntan zehar. Orduan, uh, diadanik, uh, bidaia eginik, trainerua anda, uh, kirolarien bea, eta ben jakin ukediakin bat nola pasako den, zein egunetan sushen, asiko duzue Ternuatik, ibilbidea eta zeluzetasunekoa izanenda. Beraz, uh, handik joanen gira, plazentziatik joaiten gira utzailaren uh, ogoita sortzian, eldu den, uh, beraz, uh, ortsialian. Uztailaren? Pasha... Ba, uz... ba, gato, uz, utzailaren uh, ogoita sortzian. Uh, uh, ba, Pasatuko ditugu biegunan, lehenik behar dugu berriz prestatu beraz gure treinelua, eta, bon, pestabat ere bara emanahan, uh, ango jendekin, uh, fari eder bat ere, Eta ala, gero be, be, beraz, biharan munean, uh, goita sortzean joanen gira handik. Eta hor dugu etapa behar bat abortitzena, behar dugu eta boin txasuan eta leku zakarra da, arguntzakarra. Eta lehen le, etapa, etapa hori egiten uh, ditu antsu antxu hiru ogoi kilometre. Zer bat demora eman beharko duz eberatza? Ezin da erantzun galdera hori. Ezin da erantzun galdera hori, zenta dependitzan du iziak nondik jotzen duen, korronteak nola emaiten duen, holatuak nondik aldu diren, eta gauza guzi horiak egiten dute, ezin dela kalkulatu zinaz zer bat demora eman dena. Hasteko eta paguziak berdintsuak dira, erudogoi kilometra ingurukoak? Ez, ez, gero, uh, ez. badira labur, laburrezkoak badira, baina uh, be, beti bortik zazik izanen dira, be, beti aizia izaiten alda eta lanoa, eta prezeski paulak erraiten zuen uh, ostion, uh, eta han badituzu biak, badituzu lanoa eta memento berean aizia ere. Beraz, ez da galtzen altzira, fite, beraz, bon. Uh... Gaiztuen aguretzat, uh, zinez aizia izanen da. Eh, trabezka aldu balimada edo gula zail da, eh. Hainitzo ah, horien ez hola agrauna analitzea, eta gainera holatuak balimadira, bon, hor. Uh, eta bon, prestatuak ira badakigu uh, sofrituko dugula, annikasteko badakit bat sofrituko dut dela. Eta, <gülüyor> bon, hor, uh, eh, prestaketa eta ipatu zin, badakit, kondatu izan diguzzu, Paula Charron, zen e, lojai baian, baleak gurutzatu zen ituztela. Hor itxasuan ere, pentsatut horako e, arraidan diak gurutzatzen, gurutzatzeko irriskoa badela? Pentsatzen dut, haise e, gehiago gurutzatuko ditugela, zen lojanen bon, ikustekin ditu entzun baitu, behinan baumeen da animaleko Ayu. bale pila eta klasa guzietarik. E, Orkak, eta bai eipatuko bai, bai, bai, bai, bai nuen bai, bale iltzaileak erretzen eh, baitutea. Baitira bale tzak batzuk, beltzak eta txuriak. Eta... Piskat izitzen nahiz, nire egin da. Ez da ez zitu behar eta baleak kalme dira beti. Eta lu dira beti ikustelatze pasatzen den, eta gero hori goiten dira piskat eta gero joiten dira. Zip, pola, nian hitzen ala ukte bat ikusi ditut ogoita amak nire untziaren ondoan. Hmm. Hala, ha, impresionantela ha, ba, da Hala, impresionantela, eh, ba, eh. ba, bai, bai, El du yeah. dira ikusterat, ze pasatzen den eta gero, bon, bai, ara, berriz ulten dira Menturaz uh, men baleak ez dira Vai. mintzatu beren artean eta ez dute jakinen gu girela beren harba soakildituztenak <laughs> bestenaz ha, okay. <laughs> Azteko uh, ba, ikusirik, ze eh, uh, ibilbidea den eta erranduko hostilalarekin hasten, zemate eta pa horotarata? Amar Uh, amar egunez, ba, ordoan. Amar egunez, bai. Ara, pausarik gabe... Ba, pausak egiten ditugu. Ba, ba dira, eta... Bon, uh, ba, ditugu pausa batzu, hartzen ditugu bi biegun pausa. Hortako uh, ba, denborarekin ez dugu ez dugu nola izanen den uh, itxasua beraz, behar ba, denbora gehiago pastuko dugu, eta beraz, hortako hartu jatu ditugu uh, zonbait egun, nola, seur arribatzeko uh, zentierren uh, abustuaren abuztuaren amarrean, arribatuko gira zempiaren. Gitarra hua, aski, zabala egindu zuen bai. inkashean. Uh, prestaketa, du zortzian, Paula. Uh, ez dugu, ipatu ere zenbat, ajaunlari izanen dira. Ajaunlariak, ziren, inguruan izan ditu zuen, musikari, dantzari eta bax, baina, uh, ajaunlariak zonbat zirezte eta zonbat ibiliko zirezte eta pauetan. Uh, ajaunlariak, bagira, ogoi bat, ez, ez nizu behar. Uztetut, ogoi girela. Uztetut, uh. Hemendik, e, uh, emez sortzi? E badira, lapur ditik, badira, zon batzirezte, sortzi lapur ditik? Na, ez da nice. eh, nahizu. <laughs> Na, siagera fiskal. Eh, sortzi eta gero, ba, best aldetik, uh, bon, gipuzkoatik, zarautzetik uh, badira lau eta getxotik badira lau. Eta gero, handa, uh, eldu dira ere... Bertako garran horiak. Kebeketik bat han eta besta, uh, batzu, technuatik eta zempiaretik ere eldu dira. Bona, beraz, alburua bereak ez dira bizitiprestatuak izanen, zenta gainera, bo, monrealikoek badute trainero bat, joan dena espedizioan utzikin duena, monrealen, beraz, badakite zerbait harraunaz, eta piskat egiten dute. Besteak deut. Eta besteak, nahi gara nahi baitu ternuako, eta zen perreten mikoroniko harraunariak, bon, uh, ez dute seko lan trainero bat ikusi, beraz, beraz, uh, Ez dira bat ere prestatuak, eta pentsatu dugu uh, etapa erdiak egin endituztera bakarriken. Eh? Uh, besten hartu soberako gorri zanen da, bera iantzat, eta... Geyi egizu Aski zirezte, jereboa egiteko, bai, eta itzultzeko. Pentsatu dena da, ogoiko talde hortan uh, zatitzea eta egitea hiru talde ekipi. Eta horak, uh, pasatuko dena da, beti izan den dara talde ekipi bat uh, pausuko, Eta gero aldatzen gira behetik, uh, eta hori eskak jendea pausatzen halko da pixka bat eta atxahatzen halko du. Itxasontzi batek lagundurik eh, eginen ditu zu gero ez dugu haipatu uh, ba, espedizio horretan kulturna asketa bat izanen da, uh, izanen da kirolarloa, baina zuekin izanen dira ere uh, dantzariak musikariak eta pilota, uste dut ere, uh, Zempierre Mikkeloneko pilota elkartearekin bat duzuela ahremana, izango dela zerbait berezi, uh, Michel Berbada gehiago kontatzen aldi guzu. Bai. Bai, bai, araba izan ditugu, bai, beraz anharribatuta zempier miklonen lehenik, eta biegun pesta eginen ditugu, hein? bada plaza txiki bat, eta gero zempieren uh, uh, bon, plaza handi bat bada, eta gite urtero, eta uh, pilota, uh, nola gaiten alda? Uh, atxapelketa. Atxa, <laughs> pilota atxapelketa bat egite hute, eta urtean beraz uh, kubaba hute, beraz emendik... Uh, Pilotariak uh, itxasutik heldu dira, badira, beraz, uh, palantxan ahi direla, neskak, eta beste lau pilotari eskuz. Eta beraz, eh, pilotari hori eta neska, neskak ere eta ataitzen ari dira dantzan, beraz, denak uh, eginen ditugu me mehentu berian. Han. Eta haremanetan dira jadanik antzartua, seur, eta ango dantzariekin ere, eta eginen ditugu ere, uh, uh, Dantzaren uh, uh, nola egin... Uh... Bait, dantzaren dantzar ikastaroak bai, eta... Bait, bai, angoliendek ikastezaten ere bai... Euskarriko dantzaren nolakoak diren? Musikari buruz, dantzari buruz, hoi egineen ditugu. Eta bero gero ni gastronomiali buruz ere igorritugu emendik eta... lautona eta erdi, antxu bostona igorritut uh, produktu, produktuak emendik. Badida bon, uh, uh, uh, uh, estigaja, estigaja. uh, bai ardoak bai ilu ilu le giko arnoak badida ah shagarnoa onduanan ilu le ara gero le kuko ara an bai emengo eta bestaldeko ara best emengo eta bestaldekoak ere mm hoy -hmm. denak ditugu beraz han genean ditugu uh, atelier batzu Eta gero bat ditut ere, uh, bi afari, seie hundien den dako, prestatzeko. <laughs> ba dugu lan piskat ze, ze ere. Ta, ba, da, besta bai, baina lan ba, ba, bai. ba, egiten dugu, gu, beti bai alden, guk egiten dugu kirola, gero kultura piskat eta pesta ere. Denak egiten ditugu memento berean. da gure filosofia. <laughs> Bikain. Eta zek hartzen du, beraz, horako trukak eta batek, irugahena izanen da, ahimane, sendoa katsikitzen dira, zek hartzen du? Abai, bare, bai, bai, bai, aremana, sehuk, bai, baiat, jaten nik, 1902an uh, ere, uh, bon, uh, gaztek, gero aremanetan egon dira, hango, hango gaztekin, diazpor, mongealiko diazporararekin, eta be, gure goitian dira, da nahi hute, eta aremanetan sartu gurekin, eta nik uh, nire... Uh, Tentsatzeut gero elduden urtetan, uh, ango gaztiak unat eta emendik, emengo gaztiak hara joaitea, eta, bon, holako uh, arremanetan txartzia. Beraz, uh, kulturari buruz, nahi dugu ere berriz, nik uh, nahi nuke berriz, eta, huay uh, ez dute gehiago eskarabintzatzen, zempieren, nahi nuke, uh, ara, Lan bada egiteko, baina posible da, eta nik pentsatziot bai, berriz eta gure eskara agridatzen aldera harrat. Bikaina hasteko proiektu edera da, badakit, a, kampaina bat egin zinutela ere horren dirustatzeko, ibili da, jendeak iardokidu? Bai ba, o, ba bu, bukatu adugu gure, uh, gure uh, lebudze, oui. bon, ez gira urro, ongi da, kondua... ba. ba, ba. mm. on, on, okay. ongiz egitu da izan gira mendik bestaldetik eta ara plana izan da izan da eta be arri, arribatu ja gira Bikain, orai, uh, espedizio on bat desiratzea besterik etzaigu falta. Uh, zuen berriak ukanen ditugu, espero dugu, eh? deituko gaitu zuela hemen ere, eh? ongi zireztela jakin arazteko eta zuen bidaiaren kondatzeko. asteko mire esker, gure gomitari jardokirik? Bai, mire esker, behar, bai, bai, mirezker, behar, ba. bai, bai, bai. Um, segitu nahi, baren limba gaitu zuela, um, interneten um, bideaz segitzen alo gaitu zuela, Eta helbidea da indianoak puntu eferre. Beraz dituzue egunean egun informazioak eta etapak nola nola diren ere segitzen halko da. Bideoak ez harriko ditugu eta Facebookan ere bai izanen dituzue bideoak eta informazioak egun guziz eta oh, ta okay. guru daiteko dugu ere guru, beh, suenide, gure ber suenira gure ira tia deituko dugu handik eta emaiteko beraz informazioa. Bikai, berrientzai izangire ah, no. bidaia hon milesker eta kudarione kirol eta lan guztiorrengatike milesker milesker churigarbi Zeru gaina, itxasoak edermainan. Aize hona belarako, denbora hona partitzeko. Adinere aurtsumeak, semea laba maiteak, galtzen badu zu eaitan, amahan larguna maitan. Galtzen badu zu eaita, hamal argun amaita. Bideluzet ernuarat, itxasoa zabalarat, zu hes pasatzeko mariñe lan elementak badaruntza itsasoa kabarrutsak haizeten pesta berajan itsasoa maskaradan Aizeten pesta beradan Itxasoan maskaradan Urakanaren furia Infermuko irudian Satan belzak darabila Ontzien galtzen dabilan Urak nonber marik ez dut Ez aizeak nol dilotu Untziak ez zimendurik Hanez da salbamendurik Untziak ez zimendurik Hanez da salbamendurik Untzi batzu salbatu Txasoa pasaturik Arribatu ternuarat Behar duten portutarat Ternua da mortu hotza Eremu triste arrotza Laboratzen ez den lurra Neguan beti Lurra. Laboratzen ez den lurran, eguan beti elurran. Hanoian sasi handiak, larreak eta mendiak, harri arrokago gorrak, lurra gorre eta idorrak. Anotxoak eta hartzak, basoko bestia gaitzak, animalien erriak desertu izugarriak. Animalien erriak desertu izugarriak.